Kukutzaren utopiaren lagunak. Kukutza desalojatzeko arriskuan egonik, espero dut itzauek entzuten ari zaretenean Kukutzak zutik eta kementzu segiko duela, Londongo Euskal Herriaren lagunek elkartasun bideolan bat bidali dute sarean ikusgai daukaguna. Arritu nau zehazkadegin eta bidali duten, bai eta Londonen zenbat lagunek esku hartu duten bideoan. Behin gaur zortzia idatzi nuen, Euskal Herriaren lagunak, herri honen utopikoen lagunak direla. Izan ere, zorionez gure herrian, utopia asko gauzatzen dira egunero. Kukutza horietako bat da. Gaztizta naiz eta gaztizten badugu gaztetxe, txiki, polit, ederre eta ekimentxu bat arro sentiar ezten gaituena. Bai eta beste esperientzia okupatzaile batzuk ere, etxebizitzak, frontoia, lokalak, Ala ere kukutzara estreinekoz, sartu nintzenean, guztiz liludatu ninduen. Erraldoi bezain eder da kukutza. Lehen solairutik laugarnera, kontzertu gunetik jantokira, etxe bizitzetatik rokodromora, antzerki eta zirko talierrezara. Gaztetxeek gure herria aberazten dute, eta gure herriaren berri ematen dute etxean eta kanpoan. Erri honek dituen lagun asko, gaztetxean lagunak direlako ditugu lagun. Beste askok maite laituzte, gure hizkuntza eta kulturera alde, ikastolak eta gau eskolak sortu genitu edo korrika egiten dugulako. Maite dute Euskal Parranda kominen arteko sanoa, txosna gune batean. Maite dute Euskal Presoekiko ostiralero eta beste askotan erakusten dugun elkartasuna. Maite dute gure herriak erakusten dituen dinamismoa, elkartasuna eta utopiak borrokatzeko grina. Maite dute herri honek justua dena borrokatu eta defenditzeko dituen kompromisoa eta adorea. Eta alas eda kukutza. Arrotu gaitezen kukutza. Arrotu gaitezen gutaz kukutza defendatuz. Lagunik ez zaigu faltako. Kukutza ikutu bez. Seip kukutza.